гарівка покотила далі, таки випередивши псів, ці останні підійшли до селянина. Постоїли незворушно, потім знічені, померехтівши очима і знов торкнувши писками одежу і траву, знов потрусили дорогою. Там нюхнули гумовий слід тягарівки, потім відхилилися від нього до сухих бурянців, стоптаних людськими ногами. Катранник лежав, аж поки нагодилися хлопці з села, що їхали возами. Вони лагодили шляхи й діставали харчі за роботу. З того жали. Побачивши лежачого, спинили одну підводу і питають, де ти взявся? Вертаюся, хлопці, з робітків, хрипко відказує їм Мирон Данилович. ти не можу. Помогли йому сісти на підводу і, повернувши до села, повезли. Біля околиці він заліз, а хлопці. Крутивши на бокову коротшу дорогу, подалися доганяти своїх. Мирон Данилович ішов недовго. Не може ніяк. Знов лягає. Коли самих хлібів, що листками в вітрі мирно і лайбно шелестять, мов хлюпають в зеленій ниві, нахиляючись до селянина. Він назривав листя і почав їсти, пожувавши трохи зовсім з неохотою. Прилів і заснув прокинувся жахливо слабий. Якраз тоді хлопці, що підвозили, верталися пішки додому, знову побачили лежачого і обступили його. Чого ж ти досі тут? Не можу йти. Було йому зовсім недалеко, спершу вниз через видоленок, а потім на півзгір'я, звідки навпростець до хати. Ти хлопці, коли надійшла їхня підвода, знову Мирона Даниловича підвезли вже до його двору. Висадили недалеко від дворіт і поїхали далі. Він, як став на землю, хоче рушити, але тяжко йому. Спиняється, пройшовши кілька кроків. Два односельчани, батько і дорослий син, проходили і поздоровились. Старий говорить, «Довго тебе не видно було», думали, пропав. «Може, та й станеться, що думали, аби дома. Вони звели його у двір, а самі пішли своїм напрямком, через бур'янища на вулиці. Тоді постояв він, і, не маючи сили триматися рівно, ліг наш поріші. Був смертельно недужий. Хоч бачив перед собою поріг, а дістати не міг, навіть рукою ворухнути. Відвів очі від порога, подивився на небо і подумав, якби на дітей глянути. Раптом в серці проблиснув короткий, але невмалимо сильний біль, і все навкруги зникло відразу. Якраз тоді з хати вийшла родина, бо крізь вікна повиділося, що хтось прибув і в дворі ліг. Діти дивляться, то їхній тато лежить і вже видно неживий. «Татусю!» – закричала Оленка, як не при собі, гинучи від болю душевного. А потім обернулася і знов криком «Мамочко!» і стала бити себе рученятами в груди раз за разом. Мати, побачивши, що дитя її пропадає від нещастя, вхопила Оленку і пригорнула до себе. «Перестань, рідна моя, перестань, підожди!» Астинок, збагнувши, що сталося, не міг нічого вимовити. Йому кругом почало плавати. Він заплющився і нахилив голову, мов під чийсь помах, застигнувши коло матері. Вона ж, взявши їхні гори, вже сама чує, що от-от підкоситься на місці, як стеблина. Їй все світу стало в очах грізне і страшне, і ніби валиться через морок. Ось вона сама з дітьми, перед найлютішим лихом, від якого повороту нема. Схилилась до Мирона Даниловича, дивиться на обличчя його, Аж землисте, на очі, що позападали. І Потеряна не добере що робити. Але як подумала, може, він упритомніє, враз наказала дітям поможіть мені. Взяла мужа під плечі, щоб до порога тягти, а діти плачуть, не рухнуться. Не бійтеся. Може, тато ще житиме, помагайте, вони беруться але підмоги мало. Втягли Мирона Даниловича в хату і поклали на широкій лаві коло вікна